الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسبك الدماء وَنَحْنُو نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ <تصفح> سورة البقر کی تمہید نفس خطاب عامو یو یا یُنَاسُوغُ ذُرَبَکُم او دې کې شپک خبرې وې اول دعوی توحید سره دلیلونو او سمارینا دیم تصدیق د قران دریم تصدیق د پیغمبر صلی الله علیه و سلم کې تخویف او بشارتو <تصفيق> <تصفيق> پنځم کې جوابو دی او شوبه ان الله لا یستحیی ای یذرب مسلما او شپګم کې نعمتونو صلور اول نعمت کیف تکفورون بالله وکنتم امواتا الا ویتاس نوے یوما پیدا کړې اولی ما شرک کوي او د دنیا لري او شېما ستاسو د پېدې په اړه په دا کلې و هو الزی خلقلکم ما فی الارض جميعا دا دنیا مرتون به یان درېم نعمت ذکر کئ فضیلت د ادم علی السلام په خلافت سره جدم السلام می خلیفہ وګرځو په دنیا کې او څلورم نعمت بیان کی سجده تعظیم چې ملائکه ته سجده وکړان دغه وړه نعمتونه اگر کو بیزات آدمل اسلام ولیکند دا هغه اولاد دادم ادم علیہ السلام د خلافت مسله قران صرف یوزل ذکر شوې ده دی آیت کی دیر شم کې او د سې دې د ملایکو مسله یوزل ذکر شوې ده یوزل دلته د سوره بقره کې دیمزل سورة عراف کی او دیمزل سورة بنی اسرائیل کی سلو رمزل سورة قحف کی اپنزمزل سورة تواہا کی فقم سوره حجرك اومزل او سوره اسواد كه او هر ذيكه حكمت جدا جدا ده دلتا حكمت لسجديد ملائكو تذكير ذ نعمت چل نعمتون انسانانو تا نو يوي شمارو ملائک سجده کړي وا زمو الله سلامته ا دې کې مطلب تذکیر د نعمت ته انور وووالو زینو کې جدا جدا حکمت یو بیانولی شیخ خپل زای سره یاد جوې رب ستاسو ملائک ته زو غرزم پس نو که یې تابدار خپل خلیفہ معنا تابدار دا بيداری ده الله بکئی جل او تصویین احکام په خلقو جاری کئ تمانای د خلافت لیکن یو خلافت تبندیان د خپل میانس کی داری جذامت لبونی چی امام راغب وئ الخلافة عن الغیر اما لغیبت المنوب عنه یو بنده چې د بل بنده نا خلیفه کی نو یو د دیوه جی نا چی آغا نی پزینو دید خلیفه شی موسا علیه السلام کوئی طور تلار <تصفح> و حرون علیه السلام دا آغا پزین خلیفه شو او تیوی چیا هارون اخلوف نی من بعدیتا با زمان رست خلیفه ایزا کذبا کوئی تور تلوشم غائب بشما دویم و ایمال موتی ہی ایغا منوب اصل انسان مر شی او دویم پا زیب الخلیفہ پاتی شی لیکن نبیل اسلام و فاتشن و ابو بکر خلیفه شو و این مال عجزی دریم داد مشر عجز شی کمزوری شی ناغلری کی او دا پلزان پزه بالخلیفه کی دا د دا په پامینس کې دي وهم علی تشریفه یا صرف د دې د دې پاری چلا غي بندله عزت ورکوینو خپل تابعداري کی د خپل احکامو ذ جاری کولو د پاره په خلق باندې اسلام د خلافت حکمت دارد چلا ذ عزت کوو خپلې بے ابن جریر وای چې خلافت به پس کی یخلفنی فالحکم بین خلقی چې دی به زما تابعدار کی فیصلې به کوي زما مخلوق کی ذلت چیا دی وذلک الخليفه هو آدم نو می خنوی غسته <تصال> با اذن الله اسلام نکنه ومن قام مقامه في طاعات الله او دپس ير سوق چی ګزارا د پځبان دی د الله پتاط کې او پزین کې او الحكم بالعدل او د انصاف فیصله کوي هغه خليفه نو سمره خلفا چ تیر شوی دا ټول دا آدم علی السلام نه پس قلعفاو کنا فزه کاردا علی السلام یوازنه دې مراد بلکې جنس دې انسان مراد دې چې الله وې دنیا کې خلیفہ جوړم ورنه چې دا دنیا رخصت شنه بیا وکلافت ختم شوو کنا خو نه دې ختم شوې ځکه چې دا دا مو او دا غو د اولادوم دې تاسو به زاوین وی چې آدم مرادو وکذالک کلو نبی استخلفه مله ادم اسلام تمراد ده هر پیغمبر چلا خلیفہ کلو په عمارت الارض او سیاست الناس چې دظم کی تعمیر اباده وکي د خلقو حفاظت وکي و تکمیل نفوسهم امر دینهم دیتے خلیفہ ویلو <تصفح> دیو جنا دعوود علیہ السلام پا حق کراغلیو کانا سورہ سواد کی چبیس کی کیا دعوود انا جعلنا ک خلیفةن فل اردی خلیفہ معلوم ہے کہ یہ السلام نو دعوت علیہ السلام تیوئی سورت یونس کی امیلی چودہ کی سم جعلنا کم خلائفہ فی الارضیم سم جعلنا کم فی الارضیم من بعدیم لننظر کیف تعملون بیا میدان بیا و نه پاستاسو خلیفہ جان کړې ګورم چې تاسو د خلافت کار کوي کنه دې لپس کی معنی تابعدارا دی چې موسی عليه السلام وی اوخلفنی په قومي زما په قوم کې زما خلیفہ شه زما تابعدار شه آدم عليه السلام هم دغه خلیفہ او عزت ی ا د ا م ال السلام خکارکو چم لایکو ته وی چې زه پیدا کوم کی په زما کې یو تابعدار خپل چې د دې څ په حق نه وی دی ملایکو ته قال و تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء وې ملایکو چې الله ته پیدا کوي په زما کې څوسات به کوي پزماکا کیو پس ویني به توي دیوبل ملائکه دا خبره څنګه وکړه ابن کثیر وی ته فسرینو کوم وحم دې نه غلط دا خو داخه ملائکه کو وکړ الله باندې اودم اسلام سره بنیت یو من ابن كثير وإنانا ليسا على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبني آدم دعالك أرنشته كما قد يتواهمه لتماهم بعض المفسرين لأن بعض المفسرين تلاوهم راضي أخوة او قاضي بيزاويي موي تيلا ساب يا ترازن علي الله <تصفح> ولا تعن في بني ادم على وجه الغيبه ملك غيبه نکي ولي فهم اعلى من ان تظن بهم ذلك ملائكه باند يوم سوق دا گمان کول شي چري کې بني ناخه پاک دي ایو اندا ګمان نشي کې دي نو دا تاسو یې کې حکمت سو ابن قصير حکمت ذکر کړي چې استفسارن من المصلحه الراجهته في خلق هذا الصنف زانبو او هرې علم حاصلو ثاني پوګاو چې د ادم اسلام په پیدائش کې هغه مصلحت سده چې غډیر راجح دی او ډیر کامل دی باغي فسادونو باندې علالمفاسد اللتی ذکرتموها چې ملایکو کوم ذکر کا چه اللہ دی که و فسادمی دی که و نو چه او په پاکیدان اقسان دی نبل پالا مونگتا غا مسلحتو خیا چه اگر دی ندیر بہتر دی چه مونگی اگر پاگا مسلحت باندی پویشو نو تا اللہ کو کنا اجمالنا و ا دورو چې د ملایکو څنګه معلومکلا چې انسان کې وب فسادی او ظلم وي مې یفسدو پی او اس په کو دما دی وی د خلیفہ نومدو اجنه معلومکلا ولي خلیفہ اچاتوي چې کله په دنیا کې شر او فساد جوړ شي نو خلیفته ضرورتي چیا غداري اصلاح وکي کنه روح المعنی وی عالمو ذالکا من تسمیته خلیفتا ملائک معلومه کړه دینه چل هغه تنو ده خلیفہ کی خود اغي وی خلیفہ هو په سلیقی او فیصله مخکې منازعات وای چې منازعات ویو مشاجرات ویو جګړې وی مبیا و دې تاریخ فیصله کوي کنه ځینې معلومات لري او ملائکه یا الله ته پیدا کوي پدې زموږ کې هغه سوک چې فساد وکړي پدې کې اته یو یا وینه دیوبل دجداجداه معلومی چې یو فسدونه به معنا ده نه خل او غوې ناراض شرک دی شرک له فساد وکنا شرک بوم کوي ظلم بوم کوي وانا نحنو نصبح بهمدک وانقدس لک ملائک وزخل خوف توج جنا داوې چیرګنې زمونږ پر ډیو خدمت کې باسو قصور راغلی چه اللہ رب العزت بلسوک پیدا کئی نو سره خپل اخپل غم شو آغی اخپل آجازی پیش کئی چه اللہ منگا خصور نده کرده منگا خو تصبیح <تصفيق> وایو ستا پا حمد باندې چه دا دا هر بانده یو فرض عبادت تکنه نصب بحب بحم دکنه مانگا اموائیو سبحانک اللہم و بحمدکا زیادہ عابد عبادت تھی ونقدس لکا و پاکی بیانو تعلرا یودہ مانا یا نقدس لکا نتوہر و انفو سنا پل زانونا پاک ساپ ساتھو څوک چې عبادت کې مصروف وي موږ نه خوشوک او ته نه لښوي چې تاسو مخلوق پیدا کئ دا, دا خبره غيږ خپل عذر د پارکلې راځه ان چې ګني لوی کئ نه هغه کې لوی نهي قال اني اعلم ما تعلمون ولا بزپويګم پاہا مسلحت باندھی چې سو پی نپوئی گئیم تاوستا دے انسان سپتا دا اور چی پیدای نو تا سو پا داگو کارنامی اوینے کن دنیا کی چیتا سیچیا ندی کلی اگر که اپیغمبرانی اگر که با صحابه اکرامی اگر که با خلفائی غری که با مشایخ رضوامی غری که با لوی لوی قضیاں او مفتیانی غری که مجتهذینی دغه امام ابو حنیفه اوذا ائمه او پشانت انی علمو ما تعلمون بس مصلحات دغابه ما ته معلوم دی تا استاد علم عالم اوس دا مسلحه تفصيل کړي ان يا لو ما تعلمون اجمال او سي تفصيل شروع کړي هغه کې علم بیان کړي هغه دا علم اصول بیان پار <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> او پاره کې د علماو لپاره قوانینو او جوابد چې عالم له سپکاری دا بوخی او دنیا کې د علم نه لوی نعمت او فضیلت بل نشته دا بووی او تعلیم دو قسمي یو غایته را په اسباب سره د انسانانو په مینه کې دی استاد او شاګرد دی یو بل سره تعلیم او تعلم سلسله جاری دویم دی تعلیم فطرتي چلارا بوله عزت تبندب او فطرت کې بس خبره واچی هر کې سبل سواست نه دا اللہ رب العزت دا انبیاء و پذل که چی کنا قرآن کریم چی بیان که کل دا موسیٰ علیہ السلام وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ وَسْتَوَاً آتِنَا وَحُكْمًا وَعِلْمًا کلی جی موسیٰ علیہ السلام مرسید دعا نیتا اللہ ایمان وَلَعِلْمُ وَرْكُو استاذ خنو اقل مندی میں وَلَعِلْمًا وَرْكُو <تصفح> دیتا الهامی علم وی داغه یوسف علیه السلام په حق کېوم ولم ما بلغا شده او ته نا حکم او علم دا تعالی اسلام علمم دا څه دي چلا والذلک ذا ارسواکل چې د انسان په دې ژوند کې اسسې زنو تزررت راځي ناغه ټولیه هغه ته هو قال ماذ ملسمه كلها اوخذ العظم عليه السلام تا نمونا تول يا خپل نمونا او یاد دنیا د اجناس نمونا چې دا جنسونه واستاپکار رازي او بدی او دغه سي رزق ده پیا bargaining کې قسمو ندي هوا ده ور ده خاور ده د عناصر 40 پکې وکنا پیا دا ګینه چې څو جوړیږي داږي جوړولو طریقې وته مو خوې تدا په دې طریقه باندې جوړیږي څومره چې دنیا کې نن سنایع او بدایع دی سناتونا حرفتونا بھونارونا دا تول ادم علیہ السلام راغلی کنا سوک ترکانی کئی سوک لواری کئی سوک ذرگری کئی سوک درزی توپ کئی سوک حلوائی دے دا, دا بھونارو نا راغلی کنا او پارشي کی څومره لوی لوی هونرونه دي چې بل تلاغې ډو پټنه دي چاره اوساره کین نه حیران بشي چې مونته خدا معلومات نشته دا ټول نمونه او ده نمونو صفاتونه او د غي خصوصيات ذکر کړي علما مسمايات الاسماء تفسیری کا شاپ ہوئی تو شنمونه خو نہ بلکې نمونو هغه سيزونه او تاوم خو کې سف توری تاوي دا تورہ د وګوراتو پلاپیګي درسنه جوړه شي وی دا څنګه جوړه جو دنیا کې د انسان په کار راضی او اسماء ومسميات نمونه او داغي نمونه سيزونه و تاوم کو بے ذوی موي الہما هو معرفتا زوات الاشیاء اللہ داغه پزلو کی واچول چې دا سمره سيزونه چې دنیا کې دی پی جندل و خواصها و اسماءها و اصولها داري او شیخ پهل خصوصیت چه دسه خصوصیت چه دسه خصوصیت چه او قوانین وقیفیت او آلاته دا ټوله او توفو فوزل سمانا داغه په طبيعت کې واچول سمارذهم علل ملائکۃم او بیا روان دي کل دغه سېذنا ملائکوتہ وقال ام بي اونيم وی خبر را کما تام ملائکه تویی تا ول امتحان چې دا چا نو وتوبو کنه چې ما ته وایې چې دا سري ما ته وایې زسې نو چې ادم علی اسلام ته و خي نه ته معلومه او لږ دا سنکول چې ملائکه ادم علیہ السلام له پاس کول بلکې ادم علیہ السلام له فوقیت ورکو په ملائکه نه خبر راکېماتا د نو منو د ذی سی زنو او د ذی د صفاتو د ذی د خصوصیاتو ان کنتم سواجدین په جریته سريشتنیه قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا هو یا يا الله تدير پاک ذاتی موږ سره خبر یو موږ ته علم نشته لا علم لا لنا في الجنس حس علم نشته همګر غا چې تا موږ ته سه خودلی دینو غوایو نصبح وبحمدک ونقدس ولک فدای پویګو اपोजی شي زنو کو نه دا دمره لويس پر پارت پروت وزیری کی اشارہ کی چالهم هغه چاته وي چې دا غنه تاسو لیکن جواب ور سره نه نودي وي چې علم لنا الله اعلم الله دې رحب وي عبد الله بن سعود رضی اللہ عنہ وی دې زیک چئن من العلم اي يقولا لما لا يعلموا الله اعلموا تدع علماء خبردان تبکه جواب نه پويږي نو ودي وي چې الله خپويږي ول ملائك علما دي کنه چې نو بس اقرار وکړه چې لا علم لنا نفذ الغيب کوئی ذ مخلوق نا چې ملائك غيب دان نه دي اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اس بات کیا اللہ لرا چی اللہ تو پارس پوئی گئے اس کار دا حکمت تیم او کلے چی لا جواب شو نو صلی اللہ علیہ السلام تاوئی قَالِ آدم وَنْبِئْهُمْ بِاسْمَائِهِمْ وِاللہ چی ادم علیہ السلام خبر کا دی لرا دس چې ما خبر کا ام به خبر که دی ملایکو لرا به اسماییم و نمونو دی سیزون و سرم نمونو مور تواخلا دا دا دا دا دا دا دا او دا توره داو دا نیزه داو دا لینده داو غشه دی او دا د خوراک دی سیزونو که دا گفین دی دا دود دی پی دی دا اطریقات او مخیا چې دې په نوماسته څنګه جوړې چاله پیدا نه روان نشي چتا دا هر او توه وکنه دا غبین په سکه استعمالي دي د دسو خصوصیت ته بیا او سات کې او تارسو بے اسماء ایم فلمام باهم بے اسماء ایم باز یوفسری نسب بے ذبیل الفاظ ہوئی جلالین وغیرہ بی ارسی حتى القسعه والقصعه والفسوه والفسیته باقی خودسمہ تھی یہ نہیں اس مبالغی کی دیتا سلاخلو تکٹوے سمس کلاچی حبری ورکو ملائکو لرابی اسماعیم ونمونو پسیبتونو داوی سیدونو سران اما لیک دغسی حیرانو قال علم اقل لکم وی اللہ ویلی مانوی لتاستا انی آلم غیب السماوات والارضی وعالم ما تبدونو ما کنتم تکتمون چس خاغه پاسمانونو کیدی او که په زما کوي او زه په کومه په سوچ تاسو په دې زړونو کیدی ماتوک دونا چې کارای کوي او چې تاسو په پټ ساته القران بعضو بعضن دا قران تفسیر وکړنن تفسیر د قران په قران سره څنګه یې مخ کې رزپویګم پارڅ چې تاسو نه پیویې نهاسو فتحونه لګیدا نزلته وي چې غیب السماوات والارض واعلامات ما كنتم تکتمون دا لږ تفسیر شو فضیلت ادم عليه السلام سو قسمه ثابت چې خلافت یو او غي سر د اتباع ده علم اللہ ذکر کم او ملائکو بانده فوقیت ذکر کم جبور ام ملائکو نوی آدم علیہ السلام وی معلومی دا چه انسان پا علم کی دارچانہ وجدتے سلورم نعمت ذکر کئی چس د تعظیم آدم علیہ السلام تشویوا ہے دا ستاسو فضیلت ته کنه و یذقولنا للملائکه لآدم فسجدوا الا ابلیس او یاد کا دا خبرامې روان فل فضیلت مې روان چې ویلوم ملائکتا سجداو کې آدم علی السلام تا وسجداو ټول په جمع باندې مگر ابلیس نو اکڑی ولی عذر یا پیش که نا ابا انکاریو که وست اکبر اوزانی لویو گانو وکانا من الکافرین نوگر زید کافرانو نا سجد آدم علیہ السلام تسوہ گوریات ساته ده وصول خبر مانا لغاوی بنی روی ادر دې کې په کار راځي خان مفسرین وی مراد سجده نه معنا لغوي ده معنا لغوي څه ده توازن د چا تعظیم کول عاجزی کول دا سجده معنی ده قرآن کې ډېر استعمالله رات کې راځي بین لسمات <تصفح> 115 وللله يسجد من في السماوات ومن في الارض طوعا وكرها وذلالهم بالغذو والاسوال الله تسجدي کی کنه الله تعاجزی کی کسوک پاس مانونو کی دی کسوک پزموکو کی دی کوخ خای یو کنی یو خهان سوک پخوخا سوک او هغه سکه وزللهم سوري د دې سجدي کوي سوري څنګه سجده کوي یعنی تابعدار دي مسخر دي عاجز دي <تصفيق> سوري نحلكم ويلون چاسكي ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دعه والملائكه او لا استکبرون الله تعجزی کوي هغه څه چې اسمان نو کړي او واه سوچ په موږ کې دي زنده‌سروم پکې دي منت ابتن جانور ورواړ او ملایکم دي سمانا او لا استکبرون لوی په کې بالکل نشته ولی دوار خو نه ځایږي کنه عجزیده پکې عجزې لوګوی مانره سورة حج کی مویلوات لسمایات کی علم تران تا نگو رئیسر یا داخل استرگوخ کاری علم تران اللہ یسجد لہو من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر و کسیر من الناس ارشی الله تصدیق هاجزی کوي کنه ازل تبوسم رايشه سوره بقره کې 58 کې چې بن اسرائيل ته الله وي چوارشه کنه دی ملک ته وادخل الباب سجدا نپت لو کې واري څنګه سجدا کوله مطلب داو چې هاجزیو کې سرونه کاته کې د لغوي معنا ده ک رزقهم فسرينم پدې زور لګئی هغه لغاتو له خاص د کلسان الميزان کې وای چې ويكون السجود على جهه الخضوع والتواضع دا سجده د ادم علیہ السلام تواضع و عجزی و امام راغب وموی والسجود اصله اتتامن وتذلل له سجدیه سلمانه لغوی خدغه ده کنه دا بی داری او اجزی ده کړو مدارک موی کان ذالک این حنان ولم یکن خرورا على الذقن دا آج زیوہ اور اخکا تکیدلو او پریوطلنو پس مکبان دی روح المعنیم وی قیل علمان اللغوی جدل تمانا لغوی مراد ولم یکن وضع الجباہ بل مجرد تزلل و مخ پهمکه کې خدل نوبلې جززخ کاره کوو تادارریخ کاره کولو دغس ایام راغب بیا ووي مرو ب تزلولی له والقیامې به ممسال حي او حکم ی دی تهکم شوو چې دا دممه اسلام خدمت به کوئ د ډیر کارو نه دنیا کې نو ګر دې یو ځنه شي کولې د دې دشمنان بم ډيري د تا په هر قدم باندې صدمه او zarar او چوٹ رسی نتا سر صبح سره کنه نتا صبح د دو دوه د دو مصالحو د دو دوه د دو دو اولاد د مصالحو پر خیال ساته ها ملایکو ته وي نو چې څنګه ویل قسیدي که نه او سومره مایق د انسان سره خو نه د شپې د وځې څوکلهباتونونه منځونه وړي را وړي غ نشي وړ په خپلهڅوکې د شپې فازت کې ولاړي په هر اندام مقرر دي پهسترګو په پوزا په خللو په غګو ملک د بلا او ډک دی که نه ده موعقبات من بین یې دی ومن او بیا تاسو هډیر وخت اوری ته <تصح> وخت تاسو نه خبر تاسو چې بلار راتلنو قالین یې ته ورولیو او کنه هو تاسو نه لیدنو حدیث ته چې ان الملائکۃ لتضعو اجنحتها رضن لطالب العلم څوک علم لرازي او قران لرازي مرکز لرازي نو ملائک او تفلار کې وځري وایي چې زمونږه نور څه واس نكيږي او دا غو موږ دنو ته قران څومره عزت ته دا غو سجدا وه ها هدي لوغي معنی کې بیا ټوله معنی رالې کذا عبد الله رضی اللہ عنہ معناوا چې ملائک مقتضیان شو آدم علی السلام یې امام شو امام تابعداري خلق نه کوي دغه هم تابعداري شو او کما او د حضرت اب صدیق چا زما ل السلام یې قبله شو هم لای کوم ان ذو قبلی ته ته قبلی ته عظیم راغ کړه او کدو بی ابن کعب ماناشوا دا تمانا کی کوم چې ما مراغب کړی دا چې د خدمتو د خدمتاری په دنیا کې ددو چې څه ضرورت نه حفاظت وکوي نہ کا تروسه پوری تر قیامت ته پوری بد او سي کنه دا دغه اثر دی سل یاد کوي چې وی مونږه چې سجده وکي او هغه بیا دلیل پېښ کړي چې لې ادمه کې لام ذلت نه دي سې دې لپاره علت خدای الله امره لام د طرف د پار دی د سبب د پار دی سبب دغه قران کریم ویلی سور بني اسرائيل كهقم الصلاه لذللك الشمس منسكوي لذللك الشمس علت ازاد انور زوال ده نه دغه وقت ته سبب ده جنور د تندین واوړي نو بس سبب موجود شه اوس ہم انز خبا اللہ تکاوئے ہیں نو ملیکو سجدہ اللہ تکولا فا دم یہ قبلہو سنچ لی دلوک شم سے کی راغلے دیں خبیا حضرت حسانو مویلیو دابو بکر بتعریف کی چولے اول من سوالل قبلتکم Can we been going down in the first La Peragould while, keep wanting to believe that now is enough.. "...And when� Bathe lived and believed that ngool gwn brought us�.. ...and they said that the sins did not appear new د یې مننه چې خدمت وکړ هغه یذما کار سره به تنخوا کولی سو شي نشم کولی وای د یې مننه مندل چې آدم علی السلام ورسته امام دی اوبتد او پسوکا هغه دې په دی امام پسې مونږ نکوم د یو اړ بیریو یې او دیم نما نلا چادم علیہ اسلام بستا قبلشی اغوی زدہ قبلنما نما اغوی قبلش تکا نا چنور راخی جی حدیث کرائی داغو دو اخکر و پمیند کی راخی جی خواہ یو حبر اغوی نما نلا خواہ انکار او کوزان غټو گانا وکان من الکافرین ماناکی واسواره وګرځید د کافرانو نام دا سلو ورواله ماته ذکر شو او ذکر کئ اعظم علی السلام چې بیا دی سمرلوي عظمت یې ده شان یې ولیکن عاجزی ذکر کئ چه کمزوری خوشتا دے که نا داخو یو اللہ دی چار پاک دے که دا ما ملیغن تی غلطه و خطای دار چا نا کی چه غیت زلات وی خا و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنة ہوئی منگا چه ادم علیہ کو نت دی جنت کی اوسع دستا سر لایق دے تو او بی بیستا پا دی جنت کی او کلا منها رغدا خرق کوئے دوارا دی جنتنا بی ساوا حیسو شیطما کم دی جستا سخوخی ولا تقربا حاضی الشجرطا او منزدیکی گئے دی ونیتا فتکونا من الظالمین کنیزدیشوئے نشای وزان سر نقصان کو ان سر نقصان کو ان کی کله چې داغه عزت حاصل شون الله او توي جنت کې aha دا زاستاسر لایق دی او دا خراج کاټول ارسي ہوتا برابر کړل تاو تدل تاسو تکلیف نشته تواکه بیا ویل ډیر شنو وګ کېږي نو ته کېږي نو بس تا ګرمي کېږي اس دا ډیر به تر ځای کېنه ویا حکم توکو او توکو چې دیونه نظام ساتي کو مزویو جن د زیږ یو درې خبرې دي چاغه موجمالات وې متشابهات به تو وایو چې زمون علم پاره ناراض نه متشابهات شو کنه دا غی په حق کې لا ویلی چې په دې ويمان راولای او نور په دې کې به غور او فکر نه کوي ښا نو یو هغه کې الجنت چې دکم جنتو هیڅ پتا نشته نړو باص په کنه دې پکاره عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما تپوسي او نه غوي چې ماته یو شي پتا نینو زنه وایما اغره ته هم په تنو دي خبر دویم داونه چی وا دسه شي ونا وا مسالکه معلومه ده او دریم داوی چی فضل له مش شیطانو د شیطان څنګه دوکا ور کړه څنګه وا وسوا سوا دم علی اسلام ته هغه په جنت کې او دوی ته ن الله رېستل یو څنګه نور زینو کې ترتیب دغه سیده ښا چې کله د سجدې او نکړنو الله تعالی تاسو کې جما منعاکہ ولي ناغوې چې لم اکل لاسجد ل بشری خلقتهو دزا سبنتهان تاسو سجدې نکوم نو 탄ن د خټې نه پیدا کا سباب یې در دزيوارنی ما الله وي چې اوخرج ذا راविष्ट کنه ابی هرث ویلوا تمهلی اسلام ته چته پاتشه مګو بیا څنګه وسوسه واچونه مسلات علم ده التخسوکنه د دې سره چيلي دیلې چې دا شیطان څنګه وسوسه کوي ادمهلی اسلام ته هغه دې پاره چې څومره کسی جوړی شي وي ال جنت باغ اللہ تا معلوم دے چه اغا جنت تے که بل جنت تے علم نشتا پا دی انسان تا اغا ونکم او نوا دی تا مگورا چه پا دوارو که لفلام راغلی او اش شجراتا لفلام قوارده تاریف دا پارنی فاز اللہم الشیطانو ورمین از ظالمین کې خیال کاوه نقصان ته وایخه سورہ کہف کبا دا راشي با قاعده دریشتما یاد کې یاطری شم کې چې ولم تزلم منو شیعا الله یو سلیل ذاته باغ ور کړو چار کال به پرم ای وی پیدا کولی او کمی او پکې نراتو اوتین تیس آیات ته کل تل جنت اینه اتت ولم تزلم منه شیان دا دغړو باغونو بخپله میوهه کولی ولم تزلم لم تنقص نقصان دینه تو زګه دل ظالمین نامرد نقصان دی ګوره ښا دردو تفسیره تم ګوره هغه په رازی کې بس تم ظالمون سه هوځا وګه لکه ذوره پرخ وکاو کنه فزل لهما الشیطان اوخه یو ولدی ذواله شیطان انها په دی اونسر باخرجهما پسراweist ذوالا مما کان فیه دهغه زینا جدیبه کو سیدم یا داغه حالتنا چډیر ده خوشاله او ذ نعمت حالو حدیعت نراویستن فَذَلَّهُمَا فَذَلَّهُمَا فَذَلَّهَ تُخْفَلَ مَانَا سُدَى فَذَلَّهَ مَانَا پَخْفَلَ خَوَيْدِل چهو بند روانی پخٹو کی پخواب وی کنا ابس فکر نکاو پورا نو خوائدو فریوتو یا او سڑے روانی پاره ش باندې لوندې هغه بل چې په پخوکړيږي خراب شي د دې ته ذلت وایخه ادم الله اسلام دا څه نو فائدې ازل ویلې ده چې بل ولې د کور کې دې ته ازل وایخه نو شیطان نو ته خبره وکړه چې تیری دین نه مننه کړي سو غندې او ته وکړه پله بیاو ما د محمد اسلام دغه خبره نه من له خویر شو ا خبره یې رشیو ده الله کا نزی تزلاتوی دا به اختیاری ته دم بیاو په حق کې ماسیهت نه ده نه سو غیراونه کبیره دغه ماسیاتونه یو خارج شه ده لکه نسیان چ څنګه ده پس او خو یول دي په دی یو نیساره سبب یې د غشم دراویس تذوانا دا غزې ناچري په کې اوسېده الله راویس توخ له نسبت یې غوته کوي ځکه هغه سبب وکړم تا وقل له بیتو بعضکم لباز نادو وی مونږ چوکوسې تا ځخه په مېن کې بعضي ز بعضو دشمنان یې دا وته جوند دنیا حال ذکر کئ چې دنیا کې وستا سو جن کې یو دنیاوی کارو نه یوه دینی کارو نه وای د ته دنیاوی کار کو چې تاسو په دې یو بل دښمنان یې ولی سو په مؤمنانی مسلمانانی اسو په کافرانو مشرکانو او بيدین خلقی داسل دښمنۍ وکنه دا ولکم فلارض مستقر دو پا و متاع الاحین او سرد پانا پدیزمکه کی زيد او سه دودے او نفاد اتریا وخت پوره ديږي دی چې تاسو یو بیان شوی چې شیطان آدم علی السلام توسوس څنګه واچول نوی لیږي چې دا شیطان هو نشتله دا چې جنات تارهسته لیو تینا او مارته وي یره دا واستخلي کې کینما اتفازي جنات تذیکنا سبا سر الله شوا سو کوی چې مار نه ده خو دمارنو ماخلا ها تاوسو تاوس هغه غړې ز جنت کینو ویغه ته ویچې دوا استاخلی کې کینما تنوزنه زبا د محمد اسلام توسوسه واچو ما د امام رحمت الله علیوی تفسیری کبیر کې چې اعلم ان هاذا و امثال هو ځان پوکا پدی خبره چې دا قسی چاکړی یا داسنوري می ما یجب الله یلتفت ایله دا واجب دي چې دې ته به غواړم نه دا خبرې او صاحب د بحر وی ابو حیان وقد اکثر المفسرون في نقل قصص كثيره مفسرین وی ډیر نقل کړي قصې سلام علیکم په دې واقعیا کې او د حوا په دې کې ویول او اعلمو به حاله الله تطدرا مونږ سره په دې څه دلیل نشته خو ابن کثیر دې کنا د ښکار د د خصوصیت څه هغه یو قد ذکرالمفسرون ها هنا اخبارن اسرایلياتنا نا ټول اسرایلیاتي پر دې باندې یقین نه پکارخه چې ریښه ودا شش وی نه ادم عليه السلام پریشانه کې راغې پتلقا ادمو من ربي پس دکل السلام د خپل رب نه کلماتن يوسو کلمې ډېر او غیع اوی فتاب علی اللہ دا اغتو بقبول اکڑا انہو ہوا التواب الرحیم بشکا اللہ توب قبل ان کے محر باندے دارچہ توب قبلی آو ادم علیہ السلام کم الفاظ ہوئی آو سور اعراض کراغلیو تئیس آیات آغاو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عدلتا من ربی ہی دا واضح وې نه ازلتهم من ربي ایوې دې چې خپل رب نه زکړې او کليمه نه الله او داغه لغزش چې ارسو تر پس اغیوطار سماب کلکا نخوا او حدیث کی راضیت تائب امین الزمبی کم اللہ زمب لہو چیو سڑے گناہنگاری اتو باو باسی بس لکا آغا چیو گناہ نئی کڑے او دم علیہ السلام خو گناہنگار نو دا خوز اللہ تیدی تا خو گناہ نشیویلے سوال داو چې بیا ته توبه لسته ته تهوبه سبب خو ګناي ګنا چا نه وشینو توبه او باسي حضرت محمد اسلام بیا سره توبه است چې ګنا نو مولانا روم وی چې ورته بیا شان دی او یو عمل داږي په حق کې ګنا نه ښه زمون په حق کې حسانه او تویل شي حسانه ناغه به د حق کې سیئې ناغوي بود ادم دی دی نوري بود ادم دی دی نوري قديم در دی دا بود کوهي عظيم وی ذا صلی الله مثال په عالم کې څنګه د دا ټول عالم یو بنده شو او په بنده کې کمزې ډېر نازک دي سترګا هغه ذا صلی خود دنیا سترګا وا د عالم سترګا وا او سترګا کې جیبانو پريوزی نو ویلې غار په کې پروت یوي په سترګا کې وای همس کې څوک وی کی نه کم زوري نظر و علي و نیمنا بچار کلام بیا په عالم کې دا سی لکه د سترګې پشان داږي کې معمولې خبروم ډېر له یوې اخکاری دا ځکه دا دعا وخته چې ربنا ظلمنا انت <خخ> صنم ورنکه زمون په حق کې زمون خو بوي چې دا مونږ خکارو کو ولي مونږ اوګيو او لته کې ونه ډکوا نو خړابانه چلوي كلومن تويباتم وزن دليل نه ګورو نو زمون په حق کې خدا سو ګنا نه دي هیڅ ان دي او آدم السلام په حق کې هوکنه ناغزه کا داسوي کل نحبتو من جميعا نو ګور سوال را چې په لوي چې توبه قبول شوا انه هو التواب الرحيم او بل په لوي اسن چل رہی مونږ خو یېګنکارو شو بس ادم علی السلام په جنت کې پاتشو اجي سمرت پیدا کیګنو ټولوا په جنت کې نو مونږ هم ورسره وو اجي ورته وې کوشه خو معلومیږي دا چی معافي وته نه شوې کنه نا دا غزان له دی د الله دا دنیا ترا کوزی ذل پس سزا د دغه وني نو چې غنځه راکوهی چې د ونه نه فراک کړه خو الله ماف کړه الله چې هوشه ماف کی بیا به سکه نه نیسی اوسمو دا حدیث را وشه چې کوم خلکوبان دي دنیا کې سزا جاري شو کنه لاست پرې شو کوړی ورکړې شو الله وی قیامت کې ولنه ور کوم دلته مو ور کوم التبو مو بس پاک شو دا خود اللہ مستقل حکمو ولی نیویلی چینی جائلن فی الارض خلیفہ خزمکہ کی پیدا کم نراکو دو بینا قلنا ابی تو منا جمیعا اوی منچ کسی رجنتنا طول دوار دیو ابلیسم فا اما یاتینکم منی حدن حکم یو لیکن حکمتو نه یوداو یو دینی حکمت یو دنیوی دنیوی او تمخ ذکر کوي چې دشمنان به یې غوري او دینی ذکر کوي کراشي تاسو ته زمان تر په نا سبیان او سو کتابو رودن ټول پکې رال مفسرین مراتب قرآن دے فه إما وی ویله إما خو بیا د شک د په راضیخه دغدې کې اغه انشتا خدای دې امر د وژینا تینا میم جوړ شو ما قاعده ده ما معنا ده نو ولیدا دنیا ته چې الله کتابونو را لېګل دا شکی خبره و پیغمبرانو را لېګل دا شکی خبره و هغه یقیني دي کنه نو ولې په سورات د شک ذکر کړا په دې ځای وژیننه چې لار په لزاتوي چې د ام بیا چیرې لګم کتابونه نازلوم د خوځما احسانونه ورنکه زراونه لګم نوم تاسو لما عقل در درکړې ده تاسو په عقل سره زما توحید معلومول شیخه ولې چې کتاب را نشي او پیغمبران را نشي حق پرست یا ترون رسینو اغه تصویې چې راز ما ځکه شرک کړل دي چې چاره تصویې لې ندي نو لې در عقلې چې درکلې سم او که چر راشت تاسو تاسو ما طرفنا سه هدایت هم من تبع هدای غسو کتابداریو کې زماده هدایت فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون نوبیر په دی باندې پراتن کې واقعې او نوبې غمجنشیم دا دا مومنان دا پارب انتہائی بشارت تے ادا بشمار اسود اے برازی او سور یونس کے اولیاء و طویلی چی دا اولیاء دی اللذین آمنو و کانو یتقون دا لفظ و دا صفت اغیسر ذکر کرے خواه دی باندې باخوف نه ی حزن نه زکه جدا د الله دوستان دی اوه کسان چې کوفر وکړل دي پزړکی کوفارو وکذبوا بیااتنا په جبه باندې دروغ جنکل آیاتو نزمون اولایکا صاحب النار دغه جهنم یاندې هم فیا خالدون دی په جهنم کې همیشئ دا ول خطاب دی یوښتم آیاتنا پوره سلوي اختمايات پوره اب دې شپک خبري بيان شد <تصفح> د دې نه پس د بني اسرائيل او بحث ټول مسلې توحيد کې او کې خت عبادت دي وو پوره او هر خطاب کې جدا جدا مسلې دي حکم او حکمونه دي او د اول خطاب دی او دې کښ پک خبري وکي غاټي غاټي درې دې يهودو عيبنا چې تحریف مکوئ کتمان مکوئ حق مو او بذا مالي مکوئ همزان تعلمان و يوم عمل نشتا در کې تر عمل تحریف کتمان تر عمل تړزي عيوب ذکر کړي مؤمنانو تزکو وایي ځان ته او ساته او د ری خوشيبته نه د مؤمنانو صبر کول صلات ایمان بالآخرته د اول خطاب د اشپاک خبرې دي اور سره اور سره تفصیل بنورم راضي حوامیر او نو احی په کې بیان بیان کو زکه چې الله عامی دنیا ته حکم وکي چیا یو انناس او ربکم ا هو ټول خلکو ته وکنا نو سپکه خاص او خاص ته وی عالمان ته چې ک نور کې منی ک <coughs> دا زه غوونه گنہه علمانیه اهلی کتابیه تعوذ شان سر لایق دي چې دا خبره ومانه ای بنی اسرائیل او یاد کئ نعمت زما یاد اولسمانه شکر استل او ذکر ومانه شکر استل زما داغه نعمت انعام تو علیکم چې کړه مې پتا سباندی و اوفو بعهدي اوفو بعهدكم اورکه زمواعده مزوبه پورکم ستاسو وعده اوفو بعهدي کشاف علوي اعهدتموني من الايمان و طاعاتهم مسروا ما ذکرله کنا چا مونگ بتا باند ایمان راولو مونگ بستا عبادت که و ناغا پورا که زبا مستاس و عادا پورا کم اغصدا ارضو رضا بشم ده او جنت تا بام بوزم کبیروی <تصح> <تصح> <تصح> ارضو آنکم و ادخلو کم لجنتا و ای آیا اللہ وی خاص زمانہ وی ریږم دی یا کنا بو د سن کلا ن یو رهب دې دل ترازی او یو تقوا ده نو رهب وی ظاهری یا جزئی خشوع او تقوا وی د زلو دیارتا خوفته نو دل ته ویلی یا فرحون چ څومره جزیدنه حقیقه نظاماته پارا کوي موږ ویلې تفصیل کې اته خبرې کوي اول چغې ته اوامر وي یو امر دې نه ذکر یو امر او ف دویم او فرحبون دریم امنو سلورم او پینزم رستو رازی فاتقون شپگم واقیم الصلاة هم واعتو الزکاة او تمورکو معا الراکعین لاتاو عمیر دی پکی چی دعبا کوای دعبا او من اکیئے دسوسی ذنونا نا اول نهی و لا تکونو و لکافر به دوئی مولا تشترو بی دریم ولا تلبسو الحق قبل سلورم و تکتمو الحق دی ذرک اخکارنشت خدا غادیلان دی دخوا <تصفح> نو عطا و او سلور نواحی د تفصیلی خلاص دی خطاب ایمان روڑای رو پاگی قرآن چما نازل کرده دی مصدقا لما معكم تصديقي داغي کتاب نو چتا وسر دین ولا تكونوا اول كافرين به همکېګه پهل کافران پذيبان دي اول كافران سمانا یو ضمانه چتا سو عالمان ي عالمان ده خلق مخقي کنا خلق ورپسي که تاسو ایمان راولئ نو تاسو په ایمان کې اول شمارل شئ که تاسو کفر وکړئ نو تاسو په کفر کې اول شمارل شئ چې دا مشران دي بس مونږ په پسیو الله تزه کوي چې اول کافران موږ جوړيږي کنه اځه ماننا اول کافرین سمانا <تصفح> یو حکم راشی ناول پاغي بند سوچ او فکر وکاري خو دغه عقلمن انسان کار دی چا ول خوغوري را او غوري نو بیا وروسته فیصله کوي چې او یا نه او چې داسي چې خبر را ورسې دی وی چې نمنم بس دا اوله کافرین شکان زبکه سوچو نه کو الله یمکیګه ای علی کتابو دا اولنا کافران پزی باندې بلکې دا اولنا په سوچ او فکر وکې کافرین واحد راغلې دي لا تکونو جمدا نو وي کافرین پکاروکنه جمع, پکارو جمع سره خدا پکار ترتوی وي فریقن ور سره دي اول فریقن اول لد لاغه چې کفر کوي دمجول یې کنه یا لفظ زمان چې اولومن کفربي اول, کفر اول اغصو ناغدوال عام دي روح المعنوي دغه معنا کوي ښا چې فینا وظیفتکم ان تکونو اولومن امن نبیه استاسو د شان سره خدا لایق دی چې اول په ایمان راولې لما انکم تعرفون حقيقه الامر زکتا استار سو معلوم دی کنا تورات انجیل کی ولیم زان نا جانا کړه مستاز حق داو چی مانوم پرا وړه ها نو دا مونږ ته وی اهلی کتاب خو نشته وسو او کندار عزیز زماني مولانا تو وی چې مولانا تاسو چې حق مسلک کارش وو او قران بیان شو تا څو له اول تاسو راغلې او قران ته خیر دې پټکی باندې لیکو له او اغلیبه قران ته بناسوې دا تاسو حقو کنه ګوره تاسو اول کافران شوه او ذخلقولو نکم شک نو واچولو دا تاسو سره نو لا یقین ويایا ولا تشتروا بآياتي ثمنًا قليلا او ما اخلاص ما آیاتنو باندې دا دنیا لګه تا سبب ذکر کوي چې دازی ولې کوفر وکاو الله یبس ډالری دینو دا یو سبب جوړ شو خلکو لمه چې دا مال او دولت سوک ونی کنا هغه تبیا کوفر اړو سکار نخکاریخه دا خود یهود و حال دا غینا دا میراس را روان ده چاگی قرآن پریخه و پیغمبریه پریخه دا داولی پریخه و د دنیا دلک دولت توجه نا چاگی تراته چاگا وقت که باسه دولتو پنز روپیه لس روپیه باوی ها ٹک دا بازو پی تا دی وجه نا پریخود چه دا روم بادشایی تنتلا هرقل پریخود کنا ای دا روم بادشایی را نزید ان نبی علیہ السلام د خط نه خمالو مکلی او چې دا حق دی او بس بادشاہی ولا سبب وګرځیدنو نو قران ټول ته سمنه قلیل وای که کړه روم او د فارس او د ټولي دنیا بادشاہی شي خدای دا قران او سنت په مقابله کې سمنه قلیل ده ټولي دنیا ته حسن بصری وای رحمه الله وتعالى چې د دنیا به حزافی ریها دنیا سره دی سرو سپینو نا دا لیک شي چې د دین په مقابله کې واخلې ماخلې په بدلند حياتونو زما کې د دنیا لګ وی یا فتقون الله وی خاص زمانه و یریګم ساو زړونو کې چې خوف راشي یا بچری دنیا تا سره نکوي خداد مو محبت دنیا راغل ولا تلبس الحق بالباطل تحریف مکوئ حق او باطل ميوز کوي مگر دوت کوي ولې دین چې وته پوسوشو چې د محمد صلی الله وسلم څنګه دی رضی بخلق توي حق فتبعوا حق پیغمبر دی دا بيداریو کې کنه جدينا وب تپو سوچتا سو لې ناراضه وي بسی د علماء او خبري نه تلویز داغه ناراوارانه ها اوسم چې چاته صحیح خبرو کې کنه يرې مونږ په مسائلو کې نه چيړو د علماء او خبري په دیمن تره مؤمنانو خبري غریبون په لوک او شران دوی چې مونږ پریده تاسو په دې نه پوئګه دا تلवीस دا غزه را روان ده دا لا خبره ده دا هو타 په الله او په قران او کو تراز وکړه چې لارب لزتوي چې وقد فصل لكم وقد فصل لكم ولتصتبين سبيل المجرمين لتبين لهم چې قران خوازه هدي دين خوازه حشو او خمی تفصیل سر بیان کرده او تاویوی داد اولماو کار دی پدی منگ نپوی انتخو مسلمان نشوی کنخوا تاکو درسنہ انکارو کنخوا و تک تم الحق قاو کتما انمکوی حق مپتوی چې اسلام دی و انتم او حال دارے دا حال دی جملہ حال چې دا حق پتوی نو خپوی چې دا حق دے او بیم پټاوې په یو وخت کې د واړکار کوي هم پوهې او مکتمان کوي تحان وانتم تعلمون واقع الصلات و اتو الزکات و رکعوا مع الراکعين دیو لویوی چې دغې دوت عيبونه ذکر وکړل تحریف مکوې تلبیس حقمو پټوې وتکتمو نو دے دے. دیو ته علاج خو چی علاج دی را سم دا تا څه کوي نو دیو جنہ چې خپل نفس سره محبت ته او مایل سره محبت ته دا کم کې کنا نو دا نفس محبت پر څه کمیږي په منځ باندې الله ته روکو الله ته سجدا غرد یەھودو پمانځ کې رو سجذنوا رو کوم پکناوا ویدہ خبيزتی دا موږ خپل ځان به عزت نشو کولې زمروت د خپل ځان خوګوخه حبب نفس او حب مال دا مرزونه دي مله دا غي علاج وکو په باندېو کې زمانږه څنګه چمو مینان کوي او ورکه زکات بخپل مال کې دا الله حق ور켐 وركعو مع الراکعين امر ګرځیاو کې د مؤمنانو سره ځان موجوده کویم تنظیم وركعو مع الراکعين هر کار د دین په جمع کوي د تنظیم کوه دې کې برکت دي دریم عيبو غرب خلق توئی اب خپل عمل نکوي اتامرون الناس بالبر تاسو اینا که خلقوطا پتاب داره ده پیغمبر سره هم و تنسانان غزکم او یرکلیم دیخپل زانونا پری خودلوانا وانتم تطلون الکتاب اگر تاسو لشرم ندرزی در اللہ کتابم لولی پکی توراتو حالیمان یه او دا غیصر داکارو نکوی او بلان تاقلون تاسو دمرو سوچ نکوی در خبر داغی ذکر شوی تلبیس چې تحریف ده که تمان حق پتول او ترک عمل در مومنانو خسی ذکر کی درې وستعینو بی صبر امداد و صلیم امدادو غاره دال لانا وصبر و پمانز سرا چی دا اعمال سالح دیم امداد با دال لانا غاره واسیل باوتا پیش که واسیل چې هغه اعمال صالحې به صبر او صلاة او ان هغه کبیره ده چې په یقین سره کارګران دي یل علی الخاشعين مګر نه په یریدونکو الزی نا یریدن کې هغه کسان دي یزنوا نا یقین کې ان هم ملاقات ربهم چیتیبا ملاقات کې د خپل سره قیامت شته حساب کتاب شته وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ او دیبا دیبا اللہ تواپس کی د نظر مومنان و اعمال صالح حدیقنا صبر صلات او انهم إلیه راجعون قیامت دویم خطاب شورو کئی پاگئی کہتا نعمتونا چل اللہ کلیو پا دیبا نیسرائیل ادواء عذابونا پی وقت پو اخراغلی کلیدنا شکره دو جنا جنہ شکر ہی او کله د بیا د باید و جنہ دویم خطاب او پاري کې لاس خبره یته دو نو دعا زابونه بنی اسرائیل او تمهید کې وتا ترغیب ور کوي یا بنی اسرائیل ذکرو ای اولاد یعقوب علیہ السلام اسرائیل یعقوب علیہ السلام دویم نوم دی په چې دا غاوﻻت څومره دي دا غي ته بني اسرائيل ویل شي ځامن د يعقوب عليه السلام یاد کاینه شکر ادا کای زماده نعمت هغه انام تو علیکم چې کله مې پتا سبان دی باندې هغه نعمت د توحید دی وی هغه نعمت د علم دی چار وخت کتاب بني اسرائيل په علم سره او په توحید سره خاصو <تصفح> نور خلقو کې علم نو توحید نو ادی بنی اسرائیل کې هر وخت کې کله ګو احمد پکې و پننی فضل تکوم علال عالمین ما ور کړیې تاسو په نور قومونو باندې وتقو یوما او یېږي دا سختې لا تجزی نفس عن نفس چغې کې بغیر د عمل نه او د ایمان اخلاص نه نشته ولیسل الانسان الا ماصا هغه کمی خبرې دي چې قیامت کې په انسان نش اخلاصې ده هغه د اصلور طریقې دي چې دنیا کې چليږي یا سوکراشي نو زمانتيو کې ویژه دي موارد بس نو پرېدي یا سقراطی حاکم تن یې ریګی ا طرف نه یو دوګو تیټ راشي نو بس سړی فری دینو شهادت شو کنه ایا ما دولت راشي جناسې بر راشي دي د بیا سقراطین ګولشی او یادا دې چیس نه یې فلیک انداغه سړی زور زیاتی خاندان ډیرو چتيو نو حاكمویریږي چې څنګه چې کورته مې وليږي زه سلور طریقي دنیا کې چلےږي او قیامت کې نه چلےږي ولي هل تذ الله فیصلدا چې ولات زرو وازرته زرو اخران دیو په ګنابان دی بل څوک نشینی وې اول تک په الله باندې چې حضور نشتا چې پرچی راوړه نه نه نه نه پرچی مرچی نه قبلیگی اولا رشوتو نه ناخلی اولا ده چاده زور نه نیاریگی ولی خواب و عقبه اگر وزده چه بدل بورنکی او نفسو پزیده بالنفس بانده چه زن و تزیم وار کی چه ده پریده شیعن زروم خ دبار نه ک او نفسه بل نفسله راذا رام اگر ک او اولادي سرې لقمان کې را ځي لا زی وال دناولله دي وله مولتونو جهه ناموا دي پلار ځې به د یو بل تپوس نه شي نور خلاص ولا ی بلونا شپتون نه به قبول کړي شي ددي نفسګناګار نه شفاات چې کااف دی ولا یو خزم نه اصلون نه به وغې شي ددي اټله دنیا د تعاد لوي سر نام کې بره شي اولا سرون ا نه به ددي عمداددو کړی شي په خپل قوم سره د اوته که چې عمل کوګور د په تم کېږ دې ولار کې پاتې شي عمل کوه اول نعمت ذکر دکررکف ب اسرائیل باندې چې دبلانه مې خلاص کي. اتاسو آغا صدو مانا شکری کواه و ایز نجیناکم من آل فراعونا او یاد که دانی عمد تواچی خلاس مکلے ده فراعونیانونا یسو مونکم سوال عذابی رسول بیتاوستا ډیر بد عذابونا یو زبیحونا واو یا ندر آوڑی ندر عذاب تفسیر شخوا چی واو راشی نبیا تفسیر نی ده جدائی وغا جدائی جدا خوا يذبحون ابناكم والالول بيزامن استاسو ويستحيون نسائكم او پرخودي بي زنانه استاسو د خدمت لپاره بیا بيزتي شوانو او بيزا لکم بلاهم من ربكم معذيم او په دې نجات کې احسانو در استاسو نډیر لوی څومره وی احسان دي چې دې بلان او دشمن نه اخلاص کړي ولې شکریا نه ادا کوی دوی هم ام نه امه چې په لرياب کې مې دلته دولس لارې جوړې کله چې فراونې په اندر پسیو کنا او ورسه دو اوبن اسرایل چې شاته او کات نو موسی عليه السلام ته ویناله مدرکون مونږه هولان دي کولا دي راغی سر اسونه دي <تصفح> موسلی اسلام وینا انما يربي سييهدين ما سرفشته کنا موږ څوک لاندې کولی شوې هم سرین ذکر کوي چې د شپې نه الله دريات ته حکم کړو چې خیال کا وګوره موسی اسلام را روان دي اده هغه ام صادې لیدلې چې هغه گذار در کې نزول لس لارې جوړې کا وې درې یو ټوله شپه پریشان وو چې موسی علی السلام مده کومه غالي راضي توبه ته دا الله مخلوقات تلار کلاوي کنه توحید خویر لوي برکت ته وېس فرقنا بكم البحر او یاد کړئ چې جدا جدا میکو ستاسو د خلاصې لپاره دریابه صاحب د کشافوي به سبابه ان جايكم تاسو مخلاصو لنه درياب می مجبوره کوم چې خیر ته گزاراو کلو کټیخه فان جناکم تاسو مخلاص کوه واغرقنا ال فرعون اټول فرعونین می غرقل وانتم تنظرون اتاسو تکا تو لا دا بل نعمتو په نعمت کی نعمتو نه دیخه تاسو مرلو نه نعمت ته چې تولاړي او پاتلې باندې ا دوشمن ده هلاکيږي ببل ببلکه کوي او کانتوم تنزورون جمله حال لکھا ده اقراق نصرالگی دریم نعمت چې بیا را لې مصر مصر خپاتشو باهونو نیرونارسو ایو سهارا کې اباد شوه نل توبه نوی اخراق سنو ابلدا دا د هغه ارزس کې خوراک مراق خو دې سره خوړی چې بل هر راتلنو یو قوم ولیدو حمالیقا چې ريخ په لو خدایان جوړ کړیو د غاگانو په شکل او پراتوته نارظامن روزنه او اعتکاف تنهستو نو چې د بنی اسرائیل ولیدو د موسی عليه السلام ته چې موسی عليه السلام ہی مونگتا تا داس خدایانوائیو اگو را چلویلو اخکری امونگو تا عبادت کو کنا موسیٰ علیہ السلام دیر غصہ شعوی زور سورہ عراف کے براشی اللہ رب العزتوی چے موسیٰ علیہ السلام راشی چی دیل کتاب راو لی بی کتاب دین خوب دغسی نو کلا بیو پسی دی کلا بل پسی دی لکیر <تصال> کا فقیر وئی راځه کتاب ولوص در در نعمت و یذ و موسی اربعین لیلتن یاد کړئ چې مونږ واد موسی علی السلام سره سلوې تخت شپو ثم تخذتم العجل من بعدیم ادمرم صبرونک بيام تاسو یې وسخله را پس دلود موسی علی السلام نا په خدای سره که موسی علیہ السلام څنګه دین را جدا شو نو بعد دغه ځای کې اوناکاره پیر پیدا شو توبه دی دی زمانه کې دنیا غار کا کړي را ها نو کې پیر پیدا شو ساميري آغا تکل جوړ کو چرولې د سرو سپین چې وردو غنیمت مال باغ وخت کې سوځول شو اوور ور په بلکو دا تاسو آغا سکورنو که یخیه گناه شوي نو نبس اغیی طولو هر سراس پین رولو سامیری ولو کده جوڑه کلیو شیطانی همشرو کنو اغیی طول خود اغیی لمس ده کنو اغا طویلیو چه داسیو که دا خور پکیوه چه واغی خور کسه نو خدا شیطان دیکن دیر دیر لوه رامی دیکن اواز با دکاو د گیده نا اواز حرکت مرکت با دکو خواگت داخل استقل جدا ده خورا کسا چلو باس چی روستو بیا خلقم خوری سرٹیخا تو داخل خلق دکنه خواگ دیچه حجل لڑشی مونگ سره سو تنو د با جوارنو مونگو حدتت لوو داخل زیونم کاتوغیو بیا بیاوی بیا بی چیی مونگت ده براکت خوراو خواه مونگتا نمون با مقبل پلوالا ما یو اتووی ودا جو پنج پیریان دیکن دی ده برکت خور پس گرزی ارضی خا نسامیری وی دی خور کی برکت تی مند که اغا شیطانو دا خوطول کارو نده کئی خا تا تا با جوړ کې کار و کارو ده پخپلہ کئی نو طولی اسخی پا عبادت اختکلن نلاوی دمرا سبر امنو کسلوی خورا ونی تا تاسو خیلرا پس د لوده موسی علی السلام نه په عبادت سره وان تم ظالمون او وی تاسو ظالمان ثم عفوان قم من بعض ذالک بیا مون معفیو کړه پس د دې غټ ګنانه څومره لوی ګناو په معفیو مرسته دي کړکی اسانه نه و دلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو د الله کې وایات ناموس الكتاب والقران دعلکم تهتدون دا دغه تفصیل لخه مستقل نعمت نه ده صلیوخت الرزق الله کتاب ورک ک نموس علی السلام یاد کړئ چې ورکه موسی علی السلام لکتاب چې فرقوا د حق او باطل هر آسمانی کتاب چې غفرقان دعلکم تهتدون دزیه پالچتا سولارومم بغیر د کتاب نه هدایت نه ای ګورې ښا څوک چې هدایت ګورند الله په کتاب کې وای دا اوس داړی معافی ذکر کوي ښا داړی معافی ذکر کوي صلی الله قبول د توبې چې د سړي عبادت یو کو داړی توبه او چې الله قبول وکړ وَيَا قَوْمِ مُوسَىٰ لِقَوْمِ يَا تَكِچويلي موسى عليه السلام خپل قوم ته يا قوم اې زم ما قوم انكم ظلمتم أنفسکم بشكتا تاسو ظلم کړل په خپل ځانونو بتخازیکم العجلا په سبب د نیولو ستاسو خلرا الہان بولهیت سرچځاخه دې فتوبو الابعارکم پس توبه و خپل اخفل پروردگار تا فیر آوڑی دا دا دلالت کی په سببیت باندې تو توبه دا پارا سبب سی ظلم چه ظلمو کن توبه بخام با خوابه باسی باره اسی مافی نکی گی خواب اگا توبه دادستا سو فقتلو انوزکم قتل که اخفل زانونا ناریتہ نش نخ کار اشوا چیزا خو بل گوناده یو گونا په بل گوناو کو قتل ده نفس خو ډیر لوی گوناده الله ویناستا اوسه د پارنا ذالکم خیرلکم دا گونانه یې اوسه د پار ډیر افاده ده اند باریکم پنځ درف استاسو نو کله چې تاسو تیار شوهه الله مېرबानी وکړه په تاسو باندې یو قوالدار یاته چې قتل بکې او شو شو الله تعالی موږ چار علیکم ن الله مہربانی او کله پ تاسو باندې معافی یې کړم انه هو التواب الرحیم بیشکره الله توبه قبل انکه مہربان دې عفا د ګناه ذکر کوي نعمت باس بعد الموت چې دنیا کې مله کله ویای جواندې کلهه تاسو مرله نعمت ده امر ګوم د سزا ده احیثیت سره وای ز قلت موسی او یات چویلو تاسو اے موسی علی السلام لنؤمن لکم مونږ چرې یقین نکست په خبران لغوی معنی ده ذکر لا کرا مونږ یقین تصدیق نکو په خبران جدا دل اللہ کتاب ما راولو حتا انر اللہ جارا تنتری پوری چوینو اللہ لرا مقامخ فخذتکم الصائقه تو پسونیو تاسو لریاو تندر وان تم تنظرون تصيو بل تکاتو او هملشوي ترذي پو جواب دي چې به زایا تاسو موږ دا دلیل په دې باندې چې دنیا کې الله سوک نشي لیدې امکان یې شته دی قوله ک نو وقو نشته وقو کی ثم بعثناکم من بعد موتکم بیا جو وینځ کړه تاسو پس د مرګ تاسو نه تشکرون خاص تدې ده پاره چې تاسو کې پیدا پیدائشی تابیداری پیدا دا, دا پین زم نعمت وګوره چ نعمت هغه سحرا کې انتظام تنظیم نو ذنورد پنايې سورې نو وذللنا علیکم الغمام عسرهم کړي او پتا سو د وریژ پانزلنا علیکم المن وسلوان و نعمت د خوراک د پاره ام نازل کړي او پتا سو من او سلوان المن ترنجبین وتوي کل اصلی کل اصلی د ده گبین پشانتیو خود ده گبین نازیات جامو وصلوا او غمال ازان دام دلد خوراک ده پار دواس مفت پیدا کلل فدق سحراکی نو نعمتو نظیر پور پورشو کلو من طیبات ما رزقناکم او مو چې خورې دا ډیر سفا اووته غ ضف دی چې تاسو لمې در کړی دی په ما لمونونه الله خو نهدي کم کړي چې سوالی وکړه چې زمونږ دا نهدي په کار زمونږ زمو ک سیزونه په کار ديله ی زما خزانانی کمې شوي او ماض لمونونه زلم بیا دلته ماه د نقصان سره دیخه الله ی زمونګه سندی کم کړی ولیکن کان وان بوسوم لیکن شوخ پلوزانونو باندې ظلم کوونکې هغه رستوی تفسیر راځي دا یو عذاب ذکر کید بنی اسرایلو په سبب د بیادابۍ سره او دا یودا وخت دی چکه الیذیل بیت المقدس فتح کو مرته ہوئی چه دي نعمت شکریہ کو ادا کئ هغه د چ بیت المقدس ته نه نوځنه سرونه وخته د بس تاسو عملی ها او وای چې لا اله الا الله يا وای چې زمونږ نه او نه دا دوه خبرې وکئ نو په جبه باندې سوال کوي او پتلوتلو کې عاجزي کوي نوبر جماعتی نهمد شکریا باداش و یذقول ندخلو واذیل قریه او یاد کوي چې ویلو مونږ تاسو ته یو وخت کې داخل شې د خارد بیت المقدس ته فاکولو مینا شیتم نو خره دې نه چې کوم دې تاسو خو خیره غدن به سابا ودخل الباب سجدن او داخل شې دروازې دې جمعه تعجزی كون کیم لغوی مانا دا سرون اخکتا که آجزی دا دا زکت لو تلوکی غسوک سیجده نشی کوله ده اگه وقتو چکل اللہ دیل فتح ورکڑا اندابا سور عراف کی امرازی خوالتا که قل ندخلو ندوه و از قی له مسکن وی ویل چې وو سې پکې هغه هغه وخت دی چې کل ذی لاړو دشمن تینه لړ په مخه باندې نبی او چې زو دل ته وسه دستا ملک دی او دلته کوم داخلي دل دینو دغه جهاد د پارو جنگ د پار دی نو زکه دلته کې او تصرف ادخلوا دا ویل داخل شه دروازې ده دی تعجزی کن کیم وقولوا حتواتون اوائي پا جبا بانده چهال لازم ان گناونا مافكي مسئلتنا حتواتون یا کلمتون تحتو به الزنوبو اغا کلموائي چپاغي سر گناونا ريجيگیم اغا کلماتا حید نغفر لكم خطوائيكم بخنبوكم تا استاذ گناونا استاسو کچا اکلی وسنزید المحسنین نغفر لكم خطوائيكم بخنبوكم تا استاذ او خواهیت بکم اجر او ثواب د و خلقو فبدلل الزین ظلم و قولا پس بدل که ظالمان و خلقو اغواناد اللہ غیر اللذین پا بلا خبره بغیر داغینه قیل لهم چی دی تصویل شویو دی تصویل شویوچی حتوتن نیو قول دا جدیو وی چہ ہن توتوں مونږ نم غواړو یو ټکی پکې زیات کو ہن توتوں دا بځی تبديل شي کنهغه ور یو ټکی سره تومره تغیر راغی چې الله وی فبدل الذين ظلموا اغه کلمې بدله کړکان په یو ټکی سره چہ ہن شو نو فکਹਾو د دین دا باب جوړ کړي و چ کوم ادعیه اذکار چې مسنون دي ماسور دي د پیغمبرنا نو هغه به ویل شي هر کې وتغییر تبديل نشي کوله یو ټکی وبګنی شي بدلولې که بدلې کوه نو هغه بیا دعانه دا غږ ذکرنه ده هغه نه بدت جوړ شو دغه بنی اسرائیل دا کار کړو نه اذویم قول امام بخاری وی چې حت توتنی ټول بدل کو ابي وی ای چې حبته فی شعیرت منګه غدانې غالو چې لشی لشی غنمور بشید حبته فی شعیرت نو بس بدل قول څنګه چې قول بدل کو مزګه سره عملوم وی عجزیو نکړه او چې دروازې ته نږدې شو آستو. بی سجده نو پریوا ته کېناستو وی خدای دې دې کولا چیرې سجده بدیت واینو نو لا لکه شو چې خړپوسی کوي نو داسې داخل شو وی سجده دې ته سجده وایي ګستاخی کوله کنو او کولا نه غځیکرنه کو قول ذکر کو او فعل ذکر نکو قرطبی وی زکه چې القول ان قسمن العمل قول خو په نسبت سره عمل تمامولي دی فكيف بالتبديل والتغيير في الفعل مچلاوی چې قول بدل کنو ازاد مې په نازل کو مچ بیا عملي بدل کړي هغه دین او چت ګنازه اللہ ادنا ذکر که و علی پی قیاس که خواب پس بدل که ظالمانو و عناد اللہ بغیر داغینا چویلی شیو دیتا فانزلنا علی اللذین ظلمو پس نازل کمون پاگی کسانو چه ظالمانو رجزم من السمائی و قهر دا اسمان نام سمارس پر آگی اوبا پر آلا چه دروازی بسو سو جنازیو تیوی داولی بما کانو یفسقون زکای چه دا اللہ دا حکم نا فرمانی کلیوان دا یو عذاب و پدی باندی دا بیدبه و گستاخی پواجه باندی نو یو نعمت ذکر کی اتم پورا باشی ایو عذاب بذکر کی نو لس خبری با پورش ویز استسقام و, و سالقامی یاد که چی او بو غختی استسقام طلب دوبوتوي وليو دوبو انتظام نو د سور انتظامو شو د خوراک او شو خو بکم زیوی نو بوو روخت موسی علی السلام د خپل قوند پاره فقل نظر بیاسا الحجر نو وی مونږ چې وها پ خپل امصاب باندي یو ګټه یو کانې دا ومنه معلوم غوري چې کوم بس چې کوم کانې او کته ته نه یو کانې جوړای چې د موسی علی السلام سره پروته اداوت ده د غنا پاتې شویو دا کوم معجزه نشو بیا داوبیا دې کانې کیسه چالو نه معجزات ده چې ايہ زریبا ايہ حجرین شاع چې هر کان لبه را پر خو د امسانو قرار بشو کنه اوه پام صاحبان دیو غټه نو ویواله بازارابا فن فجرت من 19 عینا پس روان شوې دا یوه غټینه دولس چینه چينی... یو بي دتی تر جما کوله خپل ته داسه وي چوي مونږه چوا پام صح په لباند یو غټه نو موسی السلام په دولس گزار او کړو وي دا کم دی دولس خو چینه یا دې کلی دې او د دولس وګزارو ذکر خو نشتا درې ترجمه یې نو قد علما کلو ناس مشربم یقینا پی جند له هر یوی ډلې خپل زیدس کولو چېوبل سره په دې باندې جنگ جگړی نه تنظیم دې توہی کنا کلو اشربو من رزق الله ای اومونگا چې خوره اس داد اللہ رزق دے و لا تاساو فی الارد مفسدین او مگر دے پز مکہ کی فساد کونکی تاساو عصور میلیشی عصو سرکشیتا ایمان بغویوی چه العصیو اشد من الفساد دادا فساد نصخش دیکھا لا تاساو زکر ایرستو مفسدین ور حال ذکر کړکړې چې دا کارونه مکه کوي چې دا غي کار دا غي نتیجه صرف فسادی فساد کوي دا اتم نعمتو چې الله ولدی یوې کټې نه ذولس چینه روانه کړې دوی مازاد په بنی اسرائیلو دنا شکره د وجهنه وایې قلتم یا موسی او یاد کړئ چې وی تاسو یې موسی عليه السلام لن صبر علی طعام مون غهېرګي صبر نشو کولې په یو قسم خوراک باندې بس آسماني رزق به نور به پکېสนي دعا مي واحد نو اغه تعامينو الحمد الله وسلوه کولې وت واحدوي زکه آسماني او وحدت كل نوعي كل وحدت كل نوعي كل جنسي كل شخصي نو اغه وحدت نوعیو تاویو یا دیتی و یو تو عام جوڑ که ولی داگی مرغین و یو اردوکی رواغستو نو من تا بیعرام که مو بیخوڑو دیتی یو جوڑ که نو فدعو لنا ربکا تسوالوکا مونگلا دخپل ربنا یخرج لنا چراو باسی مونگلا مماتم بیتو الاردو اغسی زنا چی ضرغ نی ازمکا خغسدي مم ما مجمل کنا مم بقلیا سبزی وقصای ها او خټکی اندوانی بدرنګ ټولر سو بکرا له وفومهم او گا او یا غنم وادسها او مسردال نسکوته وی وبس ولها او پیازو قالوی السلام اتاستبدلون الذي هو اذنا اسې قما کا لې خشه پرې دیو معموليشه اخله آیا اخله تاسو په بدل کې هغه شی چې غډیر معمول دي اذنا بالذي هو خير په بدل داږي چې غډیر اعلا دي من اوسلوا یو د دیو جنن جسما نه رزق دي چرتہ اسماني او چرتہ زميني او د دیو اجينا چډير لزیز دي نو تور اخو غواله ازمو کې په نعمتونو کې خنښتا او دريم د دیو اجينا چې بيمارې ما رزو نه هم دوايي ده هم غذاده او سلوورم د دیو اجينا چې به کلاوا ابي مهنت ده اعلان شو اتا سباس لگائنو کو دالی اور انبی براخل از مکا کی واقع سب کواه ایه بی دی خارتا فین لکم ما سالتم بیشکاش تیستاو دپارا او سو چتاسو غوختی دی بس لا دیسی او حکم دا اللہ شکریه دا مخکې څومره ځی کړ شو عدالت او ګوره نه شکريه نه شکريه کوله نو حضوریت علیه والذله والمسکنه بس اوه لشیو پذي باندې ذلت او رسوایی والمسکنه وفقیري او غريبي وباء او بغضب من الله اور اغير شو د الله په لوی قهر او غضب سره سبب ذکر کوي چې دا دا دا مخ که ناشکره و نافرمانه دغنه دی دغنه دی دغنه یاده خواه دا نچه کنه زمیداری شو روکنه نا زمیداری خو نعمت ته او قرآن و سنت داغی صفت کئی خونا سبب داده چې قرآن وی ذالکا دا غضب و ذلت پی ذکر آگه بیننم کانو یکفرو نبی آیات اللہ چی دی بامیشه دا پارا ناشکری کولاد اللہ دا نعمتو او كفر به کړه د الله معجزات او آیات او يقتلون النبي نب غير الحق او وجن نبيان ثلاثا بغیر د بغیر الحق صنعنا امام رازي رحمت الله عليه وي قتلهم من ان كان ذلك القتل حقا في اعتقادهم چه ده دی پا خیال کیو مغسو گناه نو کڑه که نخواه ولی او صلیه چه توجنه نو اغا بی, بی گناهی خوستا پا خیال کې خوگ نانگاری که نه لکه موسیٰ علیہ السلام وی چه وَلَهُمْ عَلَيَّ زَمْبُن ده دی فرعونیان پا ما بانده یو گناه ده دبل چه نه اللہ طرف نه نه و دا خیال کې خو موسیٰ علیہ السلام گناه نگارو و دا دیچی وجه لیبنی اسرائیل نو بغیر الحق دا په خیال کیون مغا گنانگار نو خواهد ذالکا دا قتل لی پیغمبرانو چی ده بمعاسو وکانو کانو یا تدون دا دا دی وجه ناچی نا فرمانی کلیوان نو بیتوبام نیستا و کانو یا تدون ورپسی زیاده دو زیاده دو دا حد نا نو بس دا انبیاء و قتل تینا ساتر شد دی حد تورا زه د دویم خطاب د بنی اسرائیل کي اته نعمتونه د واژبونه په خطاب کې ډوله لس خبرې وې واخ